Глен Кук. Чорна рота. Текст читає Сергій Робчук. Ця книга присвячується учасникам Товариства наукової фантастики сент луїса Всіх вас люблю. Розділ перший. Легат. «Була достатньо див і знамень», – стверджував одноокий. «Нам варто звинувачувати лише самих себе, що неправильно їх тлумачили. Вада одноокого жодним чином не погіршувала його дивовижної прозорливості. У некрополітанський пагорб вдарила блискавка, що з'явилася з чистого неба. Один розряд поцілив у бронзову табличку, котра запечатувала гробницю форволаки, та стер половину закляття ув'язнення. Пустився кам'яний дощ. Закровоточили статуї. Жерці кількох храмів повідомляли про священні жертви без сердець печінки. Одна жертва втекла, коли їй уже розпороли черево, та її так і не спіймали. У стокових казармах, де квартирували міські когорти, розвернулася картина Теокса. Над бастіоном дев'ять вечорів підряд кружляв десяток стерв'ятників. А тоді один із них прогнав орла, який мешкав на верхівці паперової вежі. Астрологи відмовлялися провіщати, побоюючи за власні життя. Шалений віщун бродив вулицями, проголожуючи невідворотний кінець світу. З бастіону не лише полетів орел, а й засох плющ на зовнішніх валах. А натомість виросла ліана, що виглядала не чорною, лише під найяскравішим сонячним світлом. Проте таке траплялося щороку. І оглядаючись на це, недоумки могли витворити передбачення з будь-чого. Ми мусили підготуватися краще. Ми мали чотирьох відносно досвідчених чарівників, котрі повинні були оберігати нас від хижого майбуття, та не були такими вправними, щоб опанувати складнощі ворожіння на овечих нутрощах. Однак найкращі авгури – це ті, хто ворожить на знаменнях минулого. Вони збирали феноменальні записи. Берил постійно хитався, готовий перечепитися і полетіти в безодню хаосу. Королева коштовних міст була старою, немічною та божевільною, сповненою смородом виродження та морального розкладу. Лише дурня здивувало будь-що, що повзало нічними вулицями. Я навстеж відчинив усі віконниці, благаючи про морський бриз, нехай навіть із запахом гнилої риби. Вітерець був заслабкий, аби сколихнути хоча б павутиною. Я витер обличчя, скривився і поглянув на свого першого відвідувача. Знову крабик очерявий. Він слабко посміхнувся. Його обличчя було бліде. Це мій шлунок, Воркотуне. Його макітра нагадувала гладеньке страусове яйце. Тому й таке ім'я. Я переглянув розклад і службовий реєстр. Там не було нічого, чого він хотів би уникнути. Все погано, Воркотуне. Дуже. Гм. Я увмкнув професіонала, певний, що зараз саме час. Попри спеку, його шкіра була холодною на дотик. Кочерявий. Ти нещодавно харчувався за межами їдальні. Йому на голову приземлилася пихата, наче завойовниця муха. Він не помітив. Еге, Три чи чотири рази. Я змішав огидну молокоподібну мікстуру. Випий це. До краплі. Після першого шковтка в нього зморщилося сеньке обличчя. Слухай, воркоту я. як? Мені було гидко від самого запаху цієї штуки. «Пий, друже!» Двоє людей померло, перш ніж я винайшов це. А тоді убогий випив його і вижив. Про це вже ходили чутки. Він випив. «Ти маєш на увазі, що це отрута? Бісові сині мені щось підсунули?» «Заспокойся, ти одужаєш. Так, поки все виглядає на це. Для того, щоб докопатися до правди, мені довелося розпанахати волі та дикого Брюса. Це була ледь помітна отрута». Паняй туди де ліжко, де тебе може провіяти бризом, якщо сучий син таки з'явиться. І лежи спокійно. Нехай речовина працює. Я вклав його на ліжко. Розкажи, що їм на вулиці. Я взяв перо та картку, прикріплену до дощечки. Те саме я проробив із убогим та диким Брюсом, перш ніж останній помер. А у випадку з волі його маршрут описав старшина його взводу. Я був певен, що отруїлися вони в одній із кількох сусідніх забігайлівок, куди часто заходили солдати гарнізону Бастіону. Кучерявий згадав одне з цих місць. В яблучком. Тепер ми схопимо цих покидьків. Кого? Він був готовий йти і вирішити все власноруч. Ти відпочивай. Я зустрінуся з капітаном. Я поплескав його по плечу і перевірив сусідню кімнату. Кучерявий був єдиним хворим сьогодні зранку. Я обрав довгий маршрут овдовж стіни Трияна, з якої відкривався краєвид на гавань Берила. На половині шляху я опинився і поглянув на північ, повз дамбу, маяк і фортечний острів, на море Страждань. Тьмяні сірокорічнєві води цяткували строкаті вітрила прибережних дау, котрі стрімко рухалися павитиною маршрутів, що поєднували коштовні міста. Повітря на горі досі було важке і виповнене туманом. Розглядіти край неба було неможливо. Однак понад водою повітря вже рухалося. Навколо острова завжди віяв бриз, хоча й не перебрався на суходіл, наче на нього там чігала проказа. На відстані простягнутої руки кружляли мартини і були такі ж понурі та мляві, якими цей день обіцяв зробити більшість людей. Ще одне задушливе та брудне літо на службі у синдика, який, не отримуючи за це подяки, захищав берил від політичних конкурентів і власних недисциплінованих воїнів. Ще одне літо потух заради винагороди, яку отримав кучерявий. Платня була пристойною, але не гріла душу. Наші предки були б збентежені побачивши нас такими зневаженими. Берил потопав у злиднях, хоча й заворожував старовиною. Його історія нагадувала бездонний колодязь, наповнений каламутною водою. Я розважався, проникаючи в його темні глибини та намагаючись відокремити факти від вигадок, легенд і міфів. Непросте завдання, зважаючи на те, що колись місцеві історики писали про нього, прагнучи догодити тогочасній владі. «Найцікавіший період для мене...» Древнє царство, що має найменше литописів. Саме тоді, за дарювання Ніама, і з'явилися форвулаки. По десятилітті терору їх подолали і в'язнили в похмурій гробниці на верхівці некрополітанського пагорба. Відгумін того терору збігався у народній творчості та перестрогах старших неслухняним дітям. Зараз уже ніхто не пам'ятає, чим саме були форвулаки. Я рушив далі, зневірившись подолати спеку. Вартові в їхніх тінистих будках Накидали на шиї рушники. Мене здивував вітерець, і я повернувся до гавані. Острів огинав корабель, великий вайлуватий звір, на тлі якого губилися дау та филюги. По центру напнутого чорного вітрила буванів срібний череп. Його червоні очі сяяли. За зламаними зубами миготіли вогники. Череп обрізувала блискуча срібна смужка. Що це в біса таке? запитав вартовий. Не знаю, блідий. Розмір корабля вразив мене більше ніж його показне вітрило. Четверо дрібних чарівників при нашій роті могли витворити подібне видовище. Проте ніколи не бачив галери з п'ятьма рядами весел. Я пригадав, що планував до цього. Я постукав у капітанові двері. Той не відповів. Я дозволив собі війти та побачив, що він хропе у великому дерев'яному кріслі. «Ао!» – заволав я. «Пожежа! Постання у стогоні. Танцюрист біля світанкової брами!» Танцюрист був генералом з минулого, який майже знищив Берил. Люди й досі тряслися, зачувши його ім'я. Капітан не відреагував. Він не всміхнувся і навіть не повів бровою. «Ти без церемони, Воркутуне. Коли ти нарешті навчишся звертатися офіційно?» Підзвертатися офіційно малося на увазі спершу надокучати лейтенантові та не турбувати капітанового сну, якщо лише сині не штурмували Бастіон. Я пояснив про Кучерявого і мою картку. Він скинув ноги зі столу. Схоже, це завдання для благого. Його голос став жорстокішим. На людей чорної рути не вчиняють зловмисних нападів. Благий був нашим найнебезпечнішим командиром взводу. Він вважав, що десятка людей буде достатньо, але дозволив приєднатися нам із Мовчуном. Я міг залатати поранених. Мовчун міг виявитися корисним, якби сині вдалися до брудної гри. Мовчун затримав нас на півдня, поспіхом збігавши до лісу. Що вбійся задумав. Запитав я, коли він Тягнучи пошарпаний з вигляду мішок. Він лише вишкірився мовчун, мовчить, і робить це завжди. Таверна мала назву Кротяча нора і була цілком пристойним гадючником. Я провів там чимало вечорів. Благий відрядив трьох чоловіків до чорного ходу і по двоє до кожного з двох вікон. Іще двоє подерилися на дах. Усі будівлі в берилі мають люк на даху влітку люди сплять на горі. Решту він повів у нору крізь головний вхід. Благий був приземкуватим зухвалим парубком, який полюбляв драматичні жести. Його появі мали передувати фанфари. Натовп завмер, витріщаючись на наші щити, оголені клинки та ледь помітні в отворах шоломів обличчя. Веросе, заволав благий, тягни сюди свою допу. З'явився дід родини власників. Він наближався до нас, скидаючись на безпритульного пса, що очікував копняка. Відвідувачі почали непокоїтися. Столилися. Верискнув Благий. Зі свого не надто великого тіла він міг витиснути досить гучний лемент. «Чи ми можемо допомогти вам, шановне панство?» поцікавився старий. «Ти можеш покликати сюди своїх синів з онуками, синій!» Зарипіли стільці. вояк ляснув клинком об стільницю. «Не смикайтеся!» кинув Благий. «За годину будете вільні!» Старого почало трясти. «Пане, я не розумію, що ми зробили!» Благий недобре вишкірився. Він гарно вдає невинного це вбивство, Верусе, два звинувачення у вбивстві шляхом отруєння, два замахи на вбивство шляхом отруєння. Магістрат затвердив рабське покарання. Він розважався благий був одним із моїх улюбленців. Він до цього часу залишився хлопчиськом, який відривав мухам крила. Під рабським покаранням малося на увазі, що після розп'яття тіло залишали стерв'ятникам на берилі лише злочинців ховали не спаленими або не ховали взагалі. На кухні здійнявся гамір. Хтось намагався вибратися крізь чорний вихід. Наші хлопці виявилися проти. Загальна зала буквально вибухнула. Нас накрила хвиля людей, котрі розмахували кинджалами. Вони відтіснили нас до входу. Звісно, невинні боялися, що їх звинуватять разом із винними. Правосуддя в Берилі швидке, грубе і неухильне, і відповідач не часто отримує можливість відбілити власну репутацію. Кинджал знайшов прогалину в щитах. Один із наших упав. Я не надто гарно бився, але зайняв його місце. Лагіткинув щось уїдливе, я не розчув щось саме. Ти профухав свій шанс потрапити на небеса, позвався я. Ти навіки втратив шанс потрапити в анали. Дідько, про все ти пам'ятаєш. Ми ліквідували з десяток містян. В заглибини підлоги натекли калюжі крові. На вулиці зібралися роззяви. Вже незабаром ззаду на нас міг напасти якийсь шукач пригод. Благого зачепило кінжалом. Він втратив терпець. «Мовчуне!» Мовчун був зайнятий, але тому він і був мовчуном. Це означало, що все відбувалося в тиші, лише з краплею чуття люті. Завсідники крутячої нори заходилися ляскати себе по мрамизах, хапали руками повітря і тікали геть. Вони стрибали та пританцьовували, хапаючись за спини та зади, пищали і жалібно завивали. Кілька впало під ноги. «Що ти вбіся зробив?» – запитав я. Мовчун вишкірився, демонструючи гострі зуби. Він провів темною лапою перед моїми очима. Я побачив нору дещо з іншого ракурсу. Та торба, яку він приволік з поза міста, містила одне з гнізд шершнів, на яке можна натрапити в лісах на південь від Берила, якщо не пощастить. В ньому мешкали схожі на джмелів монстри, котрих селяни називали щирими шершнями. Їхній огидний норов не перевершив ніхто у природі. Вони миттю приборкали натовп у норі, не зачепивши наших хлопців. Гарна робота, мовчуне. Промовив благий, зірвавши власну лють на кількох безпорадних завсідниках. Цілілих він вигнав на вулицю. Я оглянув нашого постраждалого брата, доки один із солдатів прикінчив поранених. Благий називав це заощадженням синдикових коштів на суд і ката. Мовчун спостерігав за всім, продовжуючи широко посміхатися. Він також не був аж надто добрим, проте рідко приєднувався до нас особисто. Ми захопили більше в'язнів, ніж очікували. Чимала купа. Благий блимав очима. Дякую, мовчуне. Ряд вишукувався вздовж усього кварталу. Доля мінливе стерво. Вона привела нас у таверну Крутяча Нора, якраз у потрібну мить. Наш чародій заходився на іспорити і наштовхнувся на трофей. Збіговисько у схованці під винним льохом. Поміж них були одні з найвідоміших синіх. Благий миттю заторохтіву голос розмірковуючи, якого розміру винагороду заслужив наш інформатор. Ніякого інформатора не існувало цей лемент мав на меті вберегти наших чародіїв від перетворення на основні мішені. Наші вороги будуть землю рити, шукаючи вигаданих шпигунів. Виводьте їх, наказав благий. Він оглядав похмуру групу, продовжуючи шкіритися. Гадаєш, вони можуть щось утнути? Вони цього не зробили. Його безмежна впевненість лякала будь-кого. Ми рухалися схожими на лабіринт вулицями, вдвічі молодшими за сам світ. Наші в'язні байдуже човгали ногами. Я витріщався навколо. Моїм побратимам було байдуже до минулого, але мене заворожувало, а інколи й лякало, якою давньою була історія Берила. Несподівано Благий гукнув зупинитися. Ми вийшли на проспект Синдиків, що отягнувся від митниці до головної брами Бастіону. Проспектом рухалася процесія. Хоча ми підійшли до перехрестя першими, Благий поступився і подався праворуч. Процесія складалася з сотні чоловіків, закутих у броню. Вони виглядали суворіше за всіх у Берилі, крім нас. На чолі, верхі на найбільшому чорному жеребці, якого я будь-коли бачив, їхала темна постать. Вершник був невеликим, тендітно-струнким та вбраним у зношену чорну шкіряну одіж. На ньому був чорний шолом, що повністю закривав голову. Руки прикривали чорні ж рукавиці. Здається, він був беззбройним. «Або дай мені!» – прошепотів благий. Я стривожився. Вершник мене лякав. Щось первісне в моєму нутрі воліло, щоб я втік. Але гору взяла допитливість. Хто це такий? Чи він зійшов з того дивного судна в гавані? Навіщо він тут? Вершник байдуже ковзнув по нас невидющим поглядом, наче рухаючись повз отару овець. А тоді шарпнувся і зосередився на мовчуні. Мовчун без тіні страху повернув йому погляд, але таки здався мені пригніченим. Колона пройшла повз, незворушна і дисциплінована. Приголомшений благий знову наказав нашій групі рухатися. Ми зайшли в бастіон всього кількома кроками пізніше за чужинців. Ми заарештували більшість реакційних очільників синів. Коли поширюються чутки про облаву, особливо активні вирішили побряскати зброю і поплатилися. Постійно нестерпна погода впливає на людську свідомість. НАТО в Поберила просто звіріють. Зворушення виникають майже без провокацій. Коли справи йдуть погано, гинуть тисячі. Це був один із найгірших випадків. Армія – це половина проблеми. Швидка зміна слабких синників спричинилася до погіршення дисципліни. Війська наразі були майже неконтрольовані, проте зазвичай вони виступали проти заколотників, оскільки бачили в придушенні заколотів можливість для мародерства. Трапилося найгірше. Кілька загонів зі стикових казарм зажадали особливої винагороди, перш ніж вони підкоряться наказу відновити порядок. Синдик відмовився платити. Загони збунтувалися. Загін благого квапливо встановив опорний пункт поруч із помийною брамою і стримував всі три загони. Більшість наших людей загинуло, але ніхто не втік. Благий особисто втратив око і палець, був поранений у плече та стегно і мав понад 100 дірок у щиті, перш ніж надійшла допомога. Він потрапив до мене радше мертвим, ніж живим. Зрештою заколотники розбіглися, аби лише не мати справи з рештою чорної роти. Бунти були найгіршими на моїй пам'яті. Ми втратили майже сотні побратимів, намагаючись їх придушити, а ледве могли дозволити собі втратити одного. Вулиці Стогону були стелені трупами. Пацюки нагуляли з сала. З округи мігрували хмари стерв'ятників і круків. Капітан відкликав роту назад у бастіон. «Нехаймося йде своїм ходом», – промовив він. «Ми зробили достатньо». Він став надзвичайно похмурим і роздратованим. «Наші повноваження не вимагають від нас чиняти самогубство. Хтось пожартував про те, як ми нахромлюємося на власні мечі?» «Здається, саме цього і очікує синдик». Брил придушив наш запал, але саме капітан зневірився найбільше. Він звинувачував себе у наших втратах, а тоді навіть спробував піти у відставку. Намагаючись підтримувати хаос, заколотники скотились у похмурий стан невдоволеної бездіяльності, блокуючи будь-які спроби гасити пожежі чи перешкоджати мародерству, а здебільшого просто вишталися вулицями. Загони бунтівників, що збільшувалися за рахунок дезертирів з інших підрозділів, продовжували вбивства і розбої. Третьої ночі я стояв на варті на стіні Трияна під недоброзичливими зорями, дурнуватий вартовий доброволець. Місто було навдивово вже тихе. Це занепокоїло б мене більше, якби я не був такий стомлений. Я ледве стояв на ногах. І Томтом. Том-Том. ти чого тут?» Вийшов на заміну. «Ти, схожий на тінь, відпочинь!» «Коротуни, ти і сам маєш не надто свіжий вигляд!» Він пересмикнув плечима. «Як благий!» Ще не видряпався. Насправді, щодо нього я мав не надто багато надій, я сказав про це. Знаю, що там відбувається. Звіддалі пролунав крик. Він відрізнявся від інших нещодавних криків ті були сповнені болем, лютю та страхом, а цей просякнув чимось темнішим. Він гмикнув і забурмотів точно так само, як робив його брат Одноокий. вони робили так, коли переповідали важливі на їхню думку таємниці. Ширяться чутки, що заколотники зламали печаті на гробниці форвулаки доки грабували некрополітанський пагорб. Га, ті істоти на волі? Так вважає синдик. Капітан же думає, що це маячня. Я теж так вважав, хоча Томтом -том виглядав стурбованим. Бо вони видавалися міцними, ті, що нещодавно були тут. Варто було їх найняти. Трохи сумно промовив він. Вони з однооким вже досить довго працювали на роту і були свідками її занепаду. Навіщо вони приходили? Він знезав плечима. Відпочинь, воркутуне, не вбивай себе. Зрешту це нічого не змінить. Він рушив далі, занурений у власні думки. Я повів бровою. Він йшов донизу. Я аж повернувся до багатьох ліхтарів і тривожної відсутності гамору. Мої очі заплющувалися. Погляд туманився. Том-том мав рацію. Мені потрібно було поспати. темряви долину іще один дивний безнадійний крик. Цього разу ближче. Воркоту не прокидайся. Лейтенант не прагнув здаватися ніжним. Капітан хоче бачити тебе в офіцерській їдальні. Я застогнав і визвірився, а тоді пригрозив значним каліцтвом. Він вишкірився, натиснув на болючу точку на моєму лікті та скотив мене на підлогу. Я вже прокинувся, пробурмотів я, мацаючи в пошуках чобіт. Про що мова? Але він уже зник. Воркутуне, благий, зможе видрепатися? запитав капітан. Не впевнений, але я бачив і більші дива. Тут зібралися всі офіцери і сержанти. Ви всі хочете знати, що відбувається, промовив капітан. Наш вчорашній гість – посланець за моря. Він запропонував об'єднатися. Військові потуги півночі в обмін на підтримку флоту Берила. Як на мене звучить непогано, але син декуперся. Він досі засмучений втратою опала. Та я думаю, що згодом він таки згодиться. Якщо ці північники лиходії, то варіант Союзу виявиться найменшим з усіх зол. Кращий Союз, ніж підпорядкування. Наша проблема полягає в тому, де ми опинимося, якщо натиснули гад. Озвався Ірис. Тобто нам слід відмовитися, якщо нам накажуть виступити проти цих північників? Можливо. Виступити проти чаклуна може означати нашу повну поразку. Бабах. Двері до їдальні з грюкутом прочинилися. Всередину влетів маленький, темний та жилавий чоловічок, обдарований непомірним носярою. Капітан зірвався на ноги та класнув за каблуками. Синдику. Наш відвідувач гримнув по стільниці обома кулаками. «Ви наказали вашим людям відступити в бастіон. Я плачу вам не за те, щоб ви ховалися, наче перелякані пси. Ви також не платите нам, аби ми перетворилися на жертв». Відповів йому капітан тим голосом, яким зазвичай спілкувався з недоумками. «Ми охоронці, а не поліція». Підтримування порядку – обов'язок міських когорт. Синдик був утомлений, збентежений, переляканий і ледве справлявся з надміром почуттів, як і всі навколо. Бути розсудливим, продовжив капітан. Барил пройшов точку неповернення. На вулицях панує хаос. Будь які намагання відновити порядок приречені. Єдині ліки зараз це зараза. Мені сподобалося. Я почав ненавидіти Бирил. Синдик опустив плечі. А ще ж форвулака і той стерв'ятник з півночі, що чекає біля острова. Томтом -том пробудився з напівсну. Ви сказали біля острова? Чекай, аби я почав благати. Цікаво. Маленький черівник знову поринув у дрімоту. Капітани Синдик заходилися сперечатися про умови нашої винагороди. Я підготував нашу копію договору. Синдик спробував потягти час словами на кшталт «так», «але». Зрозуміло, що він хотів показати зуби, якщо легат тиснутиме на нього. Ельмо захропів. Капітан розпустив нас, а сам продовжив сперечатися з роботодавцем. Думаю, сім годин... Можна кваліфікувати як нічний сон. Я не задушив Том-Тома, коли той мене розбудив. Але я таки бурчав і нарікав, доки він не пригрозив перетворити мене на віслюка, що реве біля світанкової брами. Лише тоді, коли я одягнувся і ми приєдналися до десятка інших, я усвідомив, що поняття не мав, що відбувається. Ми йдемо поглянути на гробницю. Повідомив Том-Том. Га, іноді зранку до мене доходить не відразу. Ми йдемо на некрополітанський пагорб аби оглянути гробницю Форволак. Зачекайно. Ну. Страхопут, я завжди вважав тебе таким, воркотуне. Що ти мелиш? Не турбуйся. Тебе супроводжуватимуть троє найкращих чародіїв, які тільки те й робитимуть, що наглядатимуть за твоєю дупою. Одного також мав приєднатися, але капітан хоче, щоб він залишився. Мені цікаво, навіщо ми там? Щоб дізнатися, чи вампіри справжні. Їх могли висадити з того примарного корабля. Спритно. Певно, варто над цим подумати. Загроза фурволаки робила те, чого не вдалося жодній зброї, придушила заколоти. Том-том кивнув. Він торкнувся пальцями невеличкого барабана, на честь якого його й назвали. В мене промайнула думка, що він гірше за брата визнає власні недоліки. Місто завмерло, наче древнє бойовисько. І наче бойовисько воно було сповнене смородом, мухами, падложерами і мертвими. Єдиним звуком було човгання наших чобіт, і тужливе виття сумного пса, що вартував над загиблим господарем. Ціна порядку. Озвався я та спробував відігнати пса. Той не рухався. Ціна хаосу. Заперечив Томтом -том і стукнув у барабан. Це не зовсім те саме, Воркутуне. Некрополітанський пагорб зіймався вище за той, на якому стояв бастіон. Від горішнього горожі, де розташовувалися мавзолеї багатіїв, мені було видно той північний корабель. Просто стоять і чекають. Озвався Том Том, як і сказав синдик. Чому б їм просто не причалити, хто їх зупинить? Томтом заздав плечима. Більше ніхто нічого не запропонував. Ми дійшли до кількарівневої гробниці. Вона виглядала точно так, як розповідалося в чутках та легендах була неймовірно стара, точно бита блискавкою і вкрита слідами від інструментів. Одна стулка товстих дубових дверей тріснула. Довкруг на десяток кроків валялися розкидані дрючки та уламки. Гоблін, Томтом -том і Мовчун доторкнулися головами. Хтось пожартував, що вони можуть мати один мозок на стіх. Гоблін і Мовчун зайняли позиції за кілька кроків обабіч дверей. Томтом -том став просто навпроти. Він заходився топцювати, наче бик, який отут збирався кинутися в бій. Знайшов потрібну точку і пустився навкарачки, дивно розкинувши руки, наче пародіюючи майстра бойових мистецтв. «Може, ви дурні відчините двері?» – прогорчав він. «Ідіоти!» Я привів ідіотів. Стук-стук по барабану. Стоять, колупаються в носі. Двоє з нас хопилися за пошкоджені двері і потягнули. Вони виявилися надто перехилені, щоб одразу податися. Томтом -том торохнув у свій барабан. Видав страхітливий крик і скочив усередину. Гоблін стрибнув за ним. Мовчун швидко ковзнув слідом. В середині Том-том по щурячому запищав і заходився чхати. Він вибрався назовні, спотикаючись та розтираючи носа долонями, його очі сльозилися. Здавалося, наче в нього серйозна застуда. Він промовив. Несмішно. Його чорна шкіра стала сірою. Що ти маєш на увазі? Озвався я. Він смикнув великим пальцем у напрямку гробниці. Гоблін і мовчун досі були всередині. Тепер і вони почали чхати. Я підійшов до дверей і зазирнув усередину. Я нічого не міг розгледіти, окрім підсвіченого сонячним промінням товстого шару пилюки поблизу. Тоді я у середину. І мої очі призвичайлися. Всюди валялися кістки, розкидані кістки, кістки на купах, кістки ретельно складені чимось божевільним. То були дивні кістки, схожі з людськими, але на мій лікарський погляд мали дивні пропорції. Початково тут мало бути близько 50 тіл. Їх непогано сюди наталували. Безперечно це були й форвулаки, оскільки в баріллі ховають ворогів, не спалюючи їх. А ще там були свіжі трупи. Я нарахував семеро мертвих солдатів, перш ніж почав чхати. На них був одяг у кольорах заколотників. Я виволік одне тіло назовні, відійшов на кілька кроків, і мене ледве не знудило. Прийшовши до тями, я повернувся і заходився оглядати свою здобич. Решта стояли поруч, їхня шкіра здавалася зеленкуватою. Це зробила не примара, озвався гоблін. Том-том закивав. Він був вражений найбільше. Мені здалося аж занадто вражений, як на видовище. Мовчун заходився працювати, та якимось чином викликав жвавий порив легкого вітру, що вірвався у двері гробниці та вирвався назовні, обтяжений пилом і запахом смерті. — Ти в порядку? — запитав я Том Тома. Він зиркнув на мій медичний набір і відмахнувся. — Я буду в нормі. Просто спогади накотили. Я дав йому хвилинку, а тоді спробував розпитати. — Спогади. Ми були хлопчаками. Ми з однооким. щойно продали вучні Донгаму. Сила села на пагорбах прийшов посланець. Він став на коліна перед мертвим солдатом. Рани ідентичні. Я був збентежений. Людина таку бити не могла, але пошкодження видавалися навмисними та прорахованими, наче працював зловмисний розум. Це робило ситуацію ще жахливішою. Я сковтнув, опустився на коліна і почав огляд. Мовчун і гоблін обережно повернулися в гробницю. Гоблін перекочував невелику борщинову кулю світла у складених долонях. «Кровотечі не було», – зауважив я. «Воно збирає кров», – озвався Том-Том. Мовчун виволік іще один труп. І органи, якщо вистачає часу. Друге тіло розітнули від паху до стравоходу. Маркувало серця і печінки. Мовчун повернувся всередину. Гоблін вийшов назовні. Він сів на зламаному надгробку і струснув головою. Звернувся до нього Том-Том. справжня істота. Не жарт нашого друга». Він тиснув пальцем. Корабель досі продовжував патрулювати, оточений рибальськими човнами та каботажними судами. Тут запечатали 54 істоти. Вони жерли одна одну. Це була останньою. Томтом -том підскочив, наче йому дали ляпаса. В чому річ? запитав я. Це означає, що ця штука була найогидніша, найпідступніша, найжорстокіша і найбожевільніша з них усіх. Вампіри, пробурмотів я. У наш час. Томтом -том відреагував. Не просто вампіри. Це леопарди-перевертні. Люди-леопарди, котрі вдень ходять на двох ногах, а вночі на чотирьох. Я чув про вовкулаків і про ведмедів-перевертнів. Подібні історії розповідали селяни довкруг мого рідного міста. Та я ніколи не чув про леопардів-перевертнів. Я так і сказав том-тому. Люди-леопарди з далекого півдня, з джунглів. Він вступив погляд у море. Їх потрібно ховати живцем. Мовчун витягнув іще одне тіло. Леопарди перевертні, що випивають кров та жирають печінку. Стародавні темні істоти, сповнені тисячоліттями ненависті і голоду. Безсумнівні творіння нічних кошмарів. Ти можеш із ним впоратися. Нгаму не міг. Я ніколи не буду рівнею йому, а він втратив руку і ногу, намагаючись знищити молодого самця. В нас тут стара самиця, розлючена, жорстока і розумна. Ми в чотирьох можемо її стримати, але точно не перемогти. Але якщо ви з однооким знайомі з цією історією, ні. Ним почало трясти. Він так міцно обхопив барабан, що той затріщав. Ми не можемо. Безлад вгамувався. На вулицях Берила панувала сторожка тиша, як буває в завойованому місті. Поховалися навіть заколотники, доки голод не виманював їх до міських зерносховищ. Синдик спробував приперти капітана до стіни. Капітан на нього не зважав. Мовчун, Гоблін та Одноокий почали шукати монстра. Ця істота діяла виключно на тваринному рівні, вгамовуючи віковий голод. Фракції напосілися на синдика, вимагаючи захисту. Лейтенант знову скликав нас у офіцерські їдальні. Капітан часу не гаяв. «Братя, у нас важка ситуація». Не стояв на місці він. «В берілі вимагають нового синдика». Кожна фракція попросила чорну роту не втручатися. Моральна дилема загострилася, отримавши ставки. «Ми не герої», – провадив капітан. «Ми сильні, ми вперті, ми намагаємося виконувати наші обов'язки. Але ми не гинемо за порожні справи». Я був проти, виступаючи за традиції, що ставили під сумнів його невисловлену позицію. Питання стоїть про виживання роти, воркотуни. «Ми взяли золото, капітане. Питання стоїть про честь. Чорна рота впродовж чотирьох століть. Чесно, відпрацьовувала свою винагороду. Згадайте книгу Сета, написану аналістом-коралом, доки рота служила архонту кістки під час заколоту хіліархів. От ти й згадуй, Варкутуни. Я почувався роздратованим. Я відстоюю своє право вольного солдата. Він має право говорити, погодився лейтенант. Він був ще більшим традиціоналістом, ніж я. Гаразд, нехай говорить. Ми не повинні слухати. Я знову нагадав про найтимніші часи в історії роти. Доки не усвідомив, що розмовляю сам із собою. Половина мене хотіла полишити службу. Воркотуне, ти закінчив? Я сковтнув. Знадій законну лазівку, і я погоджусь. Том Том видав для мене глузливий барабанний дріб. Одноокий загиготів. Воркотуне, це робота для Гобліна. Він був адвокатом, перш ніж піднявся до сутенерства. Гоблін ковтнув наживку. Це я був адвокатом. То моя матір була адвокатською. Годі. Капітан ляснув по столу. Ми отримали добро від Воркотуна. Дійте, знайдіть шпарину. Здається, всі видихнули з полегшенням, навіть лейтенант. На мою думку, аналіст мав більше влади, ніж мені до вподоби. Очевидно, шпаринам це усунути людину, яка є нашим поручителем, зауважив я. Ті слова повисли в повітрі, наче застарілий сморід, наче сморід гробниці Форвулаки. Доки ми в такому пошарпаному стані, хто може звинуватити нас, якщо прослизне найманий вбивця? Воркутуне, в тебе огидно працює свідомість, озвався Томтом. -том. Він знову видав для мене барабанний дріб. Чиє б нявчало. Ми зберегли б видимість честі, ми дійсно не справляємося досить часто. Мене влаштовує, почав капітан. Нумо, покінчимо з цим, перш ніж синдик прийде з запитаннями. Томтоми, залишся, маю для тебе роботу.